Nga Abdullah i ben Umeri radi Allahu anhu, për cilët se e ka dëgjuar të dërguar i në Allahut a.s. duke thënë. Qëndrimi juaj në këtë bot ka shqipopuive që jetuan para jush, është i njashëm sakoha mes namazit e i kindiz dhe përëndimit të djelit. Pasuezve të te uratit, ju dha te urati e ata punuan dheri në mes të ditës e pastaj u lodhen. Atyre ju dha shpërblimi sa një kirat. Pastaj, ju dha unë gjili pasuezve të ti, e ata punuan me të deri në namazin e i kindiz dhe u lodhen. Edhe atyre ju dha shpërblimi kirat për kirat. Pastaj, neve nga u dha kurani dhe punuan me të deri në përrendimin e djelit dhe nga u dha shpërblimi nga Allahu nga dy kirat pas dy kiratve. Pasu e si të dy librave paranesh thanë, O Zot, neve nga dhe shpërblimi nga një kirat, ku se këtyre po ju a jep nga dy kirat, duke e ditur se ne patën punuar me gjatë se ta. Allahu tha, A ju bëra pa drejtësi kur ju shpërbleva punën tuaj? Ata u përgjigjen. Jo. Allahu tha: "Atëherë, kjo është mirësia ime, të cilën ia ja jap kujt të dua." Transmeton Imam Buhariu. Këto hadithe mund të shohen nga jamea-mbret.com.